Prav bomo začeli in pozdravljam vsem. Uh, redko v 20 godi in to me veseli res zelo, uh, da pridejo na predavanje v bistvu vse zainteresirane skupine dijaki. Starši dijakov, spočna javnost, očitli, uh, kaj so ta javna predavanja namenjene na točno temo. no in ko je rečeno to je res vrednost. Letošnja televizija je namenjena razmisleku odnosem med posameznikom in družbo. in predvsem temu, kako je to obranal v svečem času Ivan Cankar. Krati pa poskušamo biti tudi aktualni, pa se predvsemamo, kaj bi danes Ivan Cankar naredil, ki bi bil, ali bi vprašal od šole ali bi bila bi se protest, ne. Torej, kaj bi se on zazeml in kaj bi potem čez storije, pravi doče generacije in zato je danes z nami Dejan Savič, ki je nadjel iz vseh tem in ti predam mi sredan. Ok, hvala Vita. Uh, veseli me, da nas je kar dosti. To je lepa številka za filozofsko predavanje. Uh, dobro, ni čisto filozofsko, ampak je precej filozofsko, kot ste videli. Um, Torej, vašo odeležbo v čast, da moram troko boljše in troko bolj zanimivo se skupaj predstaviti. Um, nekako smo si zamislili, da bi bilo tri 4 ure mojega nastopa, što ne bom uporabljalo, uh, potem pa bi razpravljali. Ta razpravljalni del se mi zdi, da bi lahko bil najbolj dragocen, zato ker lahko zajame v vse tisto, česar uh, v prezentaciji ni. Um, torej, z Andrejem smo se pogovarjali o tem, da je treba malo tematizirati Ta štrajk, ki je bil, ne samo kot, kot protestno gibanje ali pa protestno dogajanje, ampak tudi v neko napetost, ki ta štrajk odpira in sicer petost dveh dolžnosti, Rečemo dolžnost biti pri pouku, šolati se, graditi svojo prihodnost, prispevati k družbi na ta način in na drugi strani dolžnost. Um, odzvati se klicu časa, angažirati se za družbeno dobro, uh, postaviti se za nekaj, kar je pomembno uh, in na to upozarjati širšo skupnost. In to sta neke dve dolžnosti, ki sta marsikjerega dijaka in dijakinjo držali v neki napetosti in je bilo najboljše kolebanja med tema dvema dolžnostma, nekateri so se odločili tako, drugi drugače. Um, in uh, danes zato uh, probam osvetliti eno tezo, da je odsotnost pouka upravičena zaradi tega, ker je tista druga stvar, tista druga dolžnost, zelo dobro utemeljena. In danes bomo skozi predavanje si pogledali argumentacijo, zakaj je pomembno se angažirati na protesti, zakaj je to pomembno za mlade, seveda za vse nas, ampak za mlade pa še posebej zaradi specifičnih situacij, kot bom pokazal. Vsi poznamo Greto, Tukaj se mi zdi ena zanimiva misel, ki pravi, politika, ki je potrebna za preprečevanje podnebne katastrofe, danes ne obstaja. Lahko bi dodali, obstaja zmerna politika dolgih debat, parlamentarnih procesov. Medtem, ko tisto, kar potrebujemo, je sprememba sistema tako korenita, da moramo ravnati, kot da smo v krizi, ravnati moramo, kot da želimo ostaviti vojno tako velika reforma se mora zgoditi in tako hitro. In zaradi tega ta počasnost političnega procesa, umirjenost in tudi logika, kjer dijaki delujejo skozi dijaško organizacijo in to je bolj almanj to, je v tem smislu neprimerna in nezadostna. Potrebno je, je močnejši angažma. Vsebina predavanja je razdeljena na ta način, torej najprej si pogledamo, zakaj so podnebne spremembe medgeneracijski problem tako med starostnimi skupinami, mladi, srednji, stari, kot tudi med skupino danes živečih in tisti, ki bodo živeli kasneje. In na drugi strani nadaljevanju potem skušam utemeliti, zakaj je angažiranje v podnebnem gibanju pomembno, da pride do medgeneracijskega podnebnega dogovora. V nadaljevanju bom več povedal, kaj naj bi to bilo. Torej najprej, kako so podnebne spremembe problem? Um, ogrožajo nas na več načinov, čist hitro obnovim, to me je žena opozorila, da se ljudje na vsak dan ne ukvarjajo s tem, tako da mogoče ni čist samo umevno, kaj naj bi podnebne spremembe pomenile, pa naj hitro obnovim. Torej več milijonov ljudi živi točno ob morju in vigladine morja, ki, ki grozi zaradi podnebnih spremem, pomeni, da se mora več milijonov, če ne več deset ali pa morda sto milijonov ljudi odseliti iz svojih domov, iz svojih gospodarstv, iz svojih mest v naslednjih polstoletja do stoletju, lahko tudi hitreje. Potem imamo močnejša neurja, preprosto zaradi tega, ker planet Zemlja zajame večje količine energije na planetu, je ne v vesolje tako kot prej, ker je plašč CO2 je toliko debel in ta večja količina energije napaja močnejše bombe, bombe v obliki neurji, orkanov, vetr, močnejši veterje in potem tudi suše kot druga plat tega problema. Širijo se tropske bolezni, v vemenski ekstremi pozročajo čisto konkretne smrtne žrtve že zdaj, Povzročajo podnebne begunce, ki lahko vodijo v nestabilnost tako na lokaciji, kot tudi nestabilnost v ciljnih destinacijah, primer bližnji vzhod in suše na bližnem vzhodu in Evropa, ki ima težave s sprejemanjem drugih ljudi. Potem drug problem je kisanje oceanov, torej velika količina co 2 ja pomeni, da se v morju kupiči kislina, ki nastane iz co 2 ja in ta kislina razkraja telesca planktona in drugih drugih živali, ki živijo v morju, in to pomeni dejansko ogroženje ogromne količine rastlinskih in živalskih vrst v oceanih. Še druge vidiki so, ampak to je ena taka glavna skupina problemov, ki jih podnebne sprembe prinašajo, in zaradi tega, ker vse to prinašajo, so moralni problem, ker izhajamo iz tega, da so to vse, kar je našteto, so nezaželene stvari, in zaradi tega je potrebno ta problem nasloviti. Dodati je potrebno še, da vse kar do zdaj počnemo z vsemi politikami, ki jih imamo, z ekoskladom, z sončnimi elektrarnami, z bolj učinkovitimi avtomobili, nikakor ne rešujemo podnebnega problema v zadostni meri in drvimo v tak scenarij, morda, morda ga nekoliko blažimo, morda ta te spremembe prihajajo desetletje kasneje zaradi majhnih ukrepov, ki smo jih sprejeli. Ampak še radikalna radikalni, hitri uh, ukrepi, ki se morajo zgoditi v desetih letih uh, in se potem tudi nadaljevati, katerim poziva tudi Greta Thunberg, uh, še le ti lahko res stabilizirajo spreminjanje podnebja. Vstaviti ga več ne moremo, nikoli več ne bomo imeli takega podnebja, kot smo ga imeli, uh, ampak da se pa nekaj naredi za stabilizacijo in to je potrebno narediti z moralnega vidika. Ti ukrepe je potrebno sprejeti. No, in zdaj podnebne spremembe kot medgeneracijski problem. Torej, za podnebne spremembe je značilno, da se s časom stopnjujejo. Uh, Največja škoda še le prihaja, zato bo prizadela današnje mlade in tiste, ki se še niso rodili. Današnji starejši večine podnebne škode ne bodo doživeli. Torej, To, kar zdaj doživljamo, je rezultat izpustov pred nekaj desetletji, medtem ko vse izpuste, ki smo od zdaj spustili, te, te posledice podnebnih sprememb še le prihajajo. In ljudje, ki so danes stari, nad 80 let recimo, večino teh posledic ne bodo doživeli na svojih koži, kar ustvarja eno posebno perspektivo v njihovih očeh, ker so podnebne spremembe potem razumljene kot neka tema dobrodelnosti, ki se tiče drugih ljudi. In oni kot dobri ljudje lahko naredijo nekaj v tej smeri, zaradi drugih ne pa zaradi sebe. In to postavlja najstarejšo generacijo v neko posebno vlogo naprav mladim ljudem, ki pa bodo živeli podnebne spremembe v katastrofalnem, zmernem ali še spremljivem scenariju. In zato je, že zaradi tega, je pogled teh dveh generacij zelo različen na to, kako pomembna tema so podnebne spremembe in kako pomembno je ukrepati na tem področju. Torej, podnebne spremembe odpirajo znotraj generacijska vprašanja, to so vprašanja med starostnimi skupinami, mladi, srednji, stari in medgeneracijska vprašanja pravičnosti, To so vprašanja med, odnosa med to generacijo in naslednjo generacijo in še naslednjimi generacijami. In zdaj si bomo vzeli enih 20 minut, pol ure, za to, da se malo poglobimo v, ta, v, v razumevanje tega problema, tako na znotraj generacijski kot na medgeneracijski ravni. In to je potem temelj, ki ga moramo razumeti, zato lahko razumemo, da se vrnemo nazaj k poglavitnemu vprašanju, zakaj je tako pomembno, da se mladi angažirajo. Uh, nekoliko kompleksna tabela, imamo dovolj časa, da se lahko pogledamo, torej uh, najprej, da razumemo razliko med znotrajgeneracijskimi medgeneracijskimi odnosi uh, in problemi pravičnosti, ki nastanejo, torej kot rečeno, znotrajgeneracijski odnosi so med starostnimi skupinami, medgeneracijski so med ljudmi, ki sem jih poimreval sedanjiki, danes živeči in prihodniki v prihodnosti živeči. Uh, Kar se tiče pravičnosti, je znotraj generacijski problem zaznamovan z vzajemnostjo, ti meni s tebi in solidarnosti, solidarnostjo, torej neko dobrosrčnostjo ukrepati za tistega drugega znotraj generacije. Medtem, ko je vprašanje medgeneracijske pravičnosti drugačno in sicer govorimo o povzorčitelju in žrtvi. In ta dva nista v odnosu, večino časa nista v odnosu. Še natančneje, če pogledamo vzajemnost med človeškimi odnosi, torej jaz tebi ti meni, ta vzajemnost je oboje stranska, ko govorimo o znotraj generacijskih razmerih. Mladi lahko nekaj naredijo za starejše, starejši lahko neka naredijo za mlajše, drug drugega opazujejo in na podlagi tega prilagodijo svoj odnos. In dober medgeneracijski sistemi sodelovanja pomeni, da ima mlada generacija občutek, da je upoštevana, da so njeni interesi upoštevani in starejša generacija ima enak občutek zase in obe generaciji prispevata svoje deleže in prejema ta koristi od tega odnosa. To imenujem medgeneracijski odgovor. No in ta odnos je zaznamovan z oboje stransko vzajemnostjo. Oboji so aktivni kot dajavci in oboje so aktivni kot prejemniki. Na medgeneracijski ravni tega ni. Oni so tisti, ki dajo, se odrekajo ali se ne odrekajo, spremajo podnebne ukrepe ali pa jih ne spremajo. Tisti v prihodnosti so pa čiste žrtve teh odločitev. Čutijo posledice lahko v pozitivnem ali v negativnem smislu. Zavedati se je potrebno, da ko govorimo o tistih prihodnih, da govorimo o otrocih, ki so že danes recimo v trebuhu. Torej, bojo vsak čas tukaj ali pa so pravkar rojeni ali pa bojo rejeni čez leto dve, ali pa čez 20, 30 let. Torej, za vse te ljudi je značilno, da so, da so v celoti žrtve trenutnih odločitev. Nikakor ne morejo vplivati na spremanje teh odločitev. In zaradi tega so pomembni z moralnega vidika, Kaj kajti ta generacija, vladajoči v tej generaciji, lahko vplivajo na to, kakšni bodo življenjski pogoji te žrtvene generacije, generacije, ki šele prihaja. In tako pridemo tudi do odgovornosti za podnebne spremembe. Odgovornost je v znotraj starostne skupine porazdeljena. Uh, starejši imajo neko vlogo, srednja generacija ima drugačno vlogo in mlada generacija ima spet eno, eno tretjo vlogo pri tem, kaj se lahko naredi, da se ta problem rešuje. Uh, medtem, ko pri med, na medgradacijski ravni tega odnosa uh, porazdelitve odgovornosti ni, uh, preprosto so prihodniki odvisni od nas. V, v absolutnem smislu. In zdaj, kako nastane vprašanje pravičnosti, oziroma kako bi bila videti razrešitev te pravičnosti, nepravičnosti? Torej, razrešitev v znotraj na znotrajgeneracijski ravni bi pomenila, da pridejo skupaj mladi, stari in srednji, se pogovarjajo o svojih interesih, razpravljajo, se pogajajo in pridejo do neke vizije, Kako bi bil lahko videti medgeneracijski dogovor? Torej, um, lahko pride do ideje, velja, mladi ukrepali bomo pri podnebnih spremembah, vi se pa zavežite, da boste financirali naše pokojnine uh, iz javnih sredstv, ko, ko bo to potrebno. In starejši rečejo, velja, um, počakali bomo z zavišenjem pokojnin toliko in toliko časa, zato da bomo s temi sredstvi lahko financirali najnovnejše ukrepe, ki se morajo zgoditi v ta trenutek, da zaščitimo najhujšo podnebno škodo. In recimo to je eno področje. Ne? Potem pa so še druga področja, kot bomo videli kasneje. Medgeneracijska zaveza pa je podobna, zaveza, podobna zavezi Združenih narodov, potem, ko so končali drugo svetovno vojno, Uh, ko so se zavezali, sprejeli deklaracijo človekovih pravic, se zavezali k svetovnemu miru in k prizadevanjem za to, da se druga svetovna vojna nikoli več ne bi ponovila. In tam, ko se prebere tisto deklaracijo, je videti, um, ko da človeštvo govori prihodnjemu človeštvu in se samo sebe zavezuje nekim uh, standardom, nekim, uh, nekim civilizacijskim ciljem, za to, da bo prihodnim ljudem bolje. In to je neko darilo tiste generacije, povojne generacije, vsem nam, ki smo um, ki smo jih nasledili, in na enak način bi lahko medgeneracijska podnebna zaveza bila darilo oziroma nek, neka stava v prihodnost, stava v tem smislu, kar bi pričakovali, da ko se mi zavežemo omejevanju podnebnih sprememb, izpuščanju fosilnih goriv, preprečevanju izpuščanja fosilnih goriv in sprejemanju vseh ukrepov, ki so potrebni, nekako stavimo, naredimo to v imenu človeštva in računamo na naslednjo generacijo, da bo nadaljevala s tem poslanstvom in še nasledna in še nasledna. V tem smislu je to dejanje sprijeti medgeneracijske moralne zaveze je podobno temu, kaj so naredili povojni vojni graditelji sveta, ko so ustanovili združene narode. Torej, pogledamo si bolj podrobno znotraj generacijski vidik odnemnih sprememb, Za pojednostavitev razdelimo generacije na tri skupine, Vzememo 90 let kot eno okroženo celoto življenjske dobe ljudi in potem imamo tri generacije do 30, od 30 do 60 in 60 do 90. To so zgodovinski izpusti toplogrednih plinov. in kot je videti, večina zgodovinskih izpustov se je zgodila pred letom 2010, to je preden so bili današnji 30-letniki polnoletni. Z drugimi besedami, današnji 30-letniki in mlajši od njih so dobili podnemne spremembe kot dejstvo. Niso na mogli na noben način vplivati. Poglejmo si konkretno. Torej, k podnemnemu, k podnemnemu problemu niso prispevali, večina podnemne škode je bila zagrešena še pred njihovim aktivnim delovanjem, niso vplivali na oblikovanje škodljivih podnemnih politik, mladoletni mladi nimajo formalnega političnega vpliva, niti ga niso imeli prej, tudi če so danes polnoletni, so prej mladoletni. Mladoletni mladi nimajo volilne pravice, torej vsa skupnost naših sodržavljanov od nič do 18 let nima nikakršne formalne besede pri tem, kako bi izgledala podnebna politika in v tem smislu ne more prezimati odgovornosti za podnemno politiko. Hkrati za mlade je značilno, da nimajo ekonomskega vpliva, torej ne more, so finančno odvisni od staršev, od države blaginje in v tem smislu ne morejo izvajati niti tistega, če mora se reči, voliti z evri. Torej, ne morejo niti za nakupnimi izbirami zares spremenjati tega sveta, v taki meri, kot lahko to dela srednja generacija, kot finančno najmočnejša generacija, ali pa tudi kot starejša generacija, ki, ki tudi lahko voli z evri. Za mlade je še značilno, da bo doživeli vsaj do leta 2080, kar pomeni, da bo na svoji koži lahko doživeli morebitno podnemno katastrofo. podarjem podnebno katastrofo, ki niso povzročili. Seveda pa lahko k njej prispevajo destruktivno ali pa konstruktivno od zdaj naprej, ko vstopajo v polno politično odgovornost in tudi ekonomsko odgovornost. Torej, če pa pogledamo, kaj pomeni nujno podnebno ukrepanje, katerem poziva Greta za to generacijo, pomeni, da je nujno ukrepanje v njihovem osebnem in kolektivnem, ekonomskem in čisto osebnem interesu. Torej, Če ta generacija razmišlja o sebi, o tem, kaj je dobro za njo in če posamezniki znotraj generacije razmišljajo o tem, kaj je dobro za njih, je za njih najboljša pod radikalno podnebno ukrepanje, ki zaščiti in zagotovi varno podnebje. Drugače je z drugimi generacijami. A, torej, zdaj pogledamo na naslednjo generacijo, srednjo starostno skupino. A, še vedno se je okoli polovica vseh izkušenj zgodila a, zgodila po letu 1980 ali pa obratno pred letom 1980 in takrat so bili polnoletni vsi, ki so se redili po letu 1962 in so danes stari 57 let ali več. K podnebnemu problemu so pomembno prispevali, velik del podnebne škode je storjen v času njihovega aktivnega delovanja kot odraslih ljudi, kot potrošnikov, kot volivcev. Načeloma imajo vpliv na oblikovanje škodljivih podnebnih politik, kot rečeno tako kot voljivci, kot potrošniki, kot predstavniki zaposlenih, kot, kot podjetniki, kot dejavni člani družbe. Spodna, spoznanja podnebne znanosti so jim na voljo več kot desetletje, na voljo so jim podnebno, različne, podnebno zelo različne tehnološke izbire, klasični avtomobil, električni avtomobil, Pogosta je jav, raba javnega prevoza um, in je, to je samo en primer, potem imamo tudi na področju prehrane, je ogromno izbir na voljo in na področju ravnanja z, z plastiko, z fosilnimi gorju in tako naprej. Torej, so, tehnološki izbire so na voljo že nekaj časa, um, vsaj za del te generacije in na ta način tudi nastaja odgovornost, da se ta generacija pravilno odloča. Um, in že desetletja in je torej na voljo bolj ali pa manj ekološki način življenja. Uh, za to generacijo je značilno, da bo živela do leta 2050 uh, in lahko doživi hudo podnebno škodo. Uh, podnebne sprembe jim bo škodile tudi posredno uh, v smislu uh, soočanja s finančnimi vidiki podnebni sprememb, recimo višji davki zaradi kritija podnebne škode, vetrolom, žledolom, sušak, ki uniči pridelek, vse to se, se sofinancira z javnih sredstev ali pa zavarovalnice povišajo premije, ki jih potem vsi skupaj plačujemo, ko se poskušamo zavarovati po svoje življenje. Um, Torej, soočali se bomo z podnebnimi begunci in to velja tudi za to generacijo, srednja generacija bo že to doživljala in tropske bolezni, ki se že širijo, tak primer je recimo tigrasti komar, ki je prišel v naše kraje, pa ga 20 let nazaj še ni bilo in ta lahko prenaša tropsko bolezni, za razliko od klasičnega komarja, ki, ga, ki smo ga bili na vajni. In zato, kako je zdaj videti nujno podnebno ukrepanje iz vidika te generacije? Torej, nujno ukrepanje je v njihovem osebnem in kolektivnem ekonomskem interesu, podobno kot pri mladih, a financiranje ukrepov tekmuje z drugimi pomembnimi področji, kot je zdravstvo, pokojnine, splošno materialno blagostanje povezano z željo po nižjih davkih, želijo si dobro cestno infrastrukturo, uradno naj bi bila to ena izmed večjih prioritet prebivalcev Slovenije, tako v mestih kot na podeželju. Torej, ta generacija je v neki deljeni v deleni vlogi. Želi si preprečiti podnemnih sprememb, koliko se zaveda problema, seveda. Na drugi strani pa se zaveda, da bo morala financirati velik del ukrepov in tudi na svojem življenjskem načinu izvajati vse te ukrepe. In v tem smislu je v odvojni vlogi, da po eni strani bišli šli po poti podnemnih ukrepov, po drugi strani pa bi raje ohranjali obstoječe stanje. No, in zdaj najstarejša generacija, torej starejši od 60 let, Um, torej, večina izpustov se je zgodila potem, ko so oni dočakali polnoletnost, po letu 1950, um, tako da so oni v svojem življenju videli vse podnebne spremembe od razvoja do povzročanja problema do tudi aktualizacije, ki vidimo zdaj v, v, v smislu posledic podnebne spremembe. Torej, nastale so tekom njihovega življenja. Uh, večina podnebne škode, ki jo danes čutimo, je bila povzročena po letu 1950, torej v času, ko je najstarejša generacija že bila odrasla in se vsaj v demokratičnih ureditvah, v nedemokratičnih pa preko ekonomije, je lahko vplivala in so vplivala na, na to, kako povzročamo ali ne povzročamo podnebni problem. Na drugi strani pa se za podnebno znanost in za soglasje okoli podnebne znanosti ni vedelo večino časa življenja te generacije in lahko rečemo, da je znanost ne dvom na šele zadnjih 20 let. Pa še v tem času je gibanje podnebnih zanikovalcev tako zelo aktivno, da poskuša ohranjati nek dvom problematičnost področja in ohranja občutek zmede, zmede pri tej generaciji, kaj je res in kaj ni res na tem področju. Uh, ampak uh, načeloma je znanost poenotena in že približno 20 let uh, je tudi javno prisotna v medijih. Tako da se za problem da vedeti, če, če, če želiš vedeti. Torej, pomembno se zavedati še tega, da je ta generacija zgradila večina infrastrukture, ki jo danes jemljamo za samo umeljeno. Izobraževalni sistem, država blaginje, elektrifikacija države, uh, avtocestni križ, cestne povezave, sodobna mesta, v kateri živimo. Vse to je zgradila v veliki meri ta generacija, skupaj za srednjo generacijo. Um, kar, na drug, kar pomeni veliko civilizacijsko pridobitev na eni strani, na drugi strani pa pomeni ogromno količino vgrajenih izpustov v način življenja. Torej, ko se danes človek rodi ali pa rečemo postane polnoletna oseba, takoj za svojim obstojem poravlja deset, okoli 10 ton CO2 izpustov na leto, kar je približno šest do 7 krat več, kolikor bi lahko bili izpusti, če bi bili podnebno neutralni, torej, če ne bi poganjali podnebnega problema. Torej, zaradi tega, ker smo toliko fosilnih goriv vgradili v sodobni način življenja in toliko fosilnih goriv moramo pokuriti, da ta način življenja vzdržujemo. So tudi mladi, ki nikakor niso prispevali k problemu do zdaj, že s tem, ko vstopijo v ta sistem, ga začnejo uporabljati in so aktivni v tem sistemu, takoj veliki povzročitelji podnebnih sprememb. Um, in to je to predstavljanje k In zdaj, moralno zanimiv vidik, ko gledamo čist na interese te starejše generacije, čisto osko interese, ko si sprašujemo, kaj neposredno je dobro za to generacijo, um, in za njih velja, da večinoma ne bodo dočakali najbolj uničujočih podnemnih sprememb. Podembe spremembe že vidimo, kot rečeno, vetrolomi, žledolomi, suše, vročinski valovi, kakršnih nismo pomnili, ampak še vedno to niso najhujše podnemni spremembe, ki prihajajo. In ta generacija jih ne bodo živela na svoji koži. Kar spremeni njihov pogled na to, kako pomembno je to področje za naslovitev. In najpomembne je, kako je videti nujno podnemno ukrepanje z njihovega vidika, torej ukrepanje, katerem poziva Greta. V njihove, torej, to ukrepanje ni v njihovem posebnem interesu in niti ne v ekonomskem interesu, kajti podnemno financiranje odteguje redke finančne vire drugim področjem, ki pa so v neposrednem interesu starejše generacije. Kakovosten zdravstveni sistem, pokojninski sistem, trenutno materialno blagostanje. Torej, ta generacija resnično tehta, ampak če vložimo ogromna javna sredstva in tudi osebna sredstva v naslavljanje podnemnega problema, ta generacija ne bo videla učinkov teh sredstev. In v tem smislu bi se ta generacija žrtvovala, če bi sodelovala v tem. Hkrati bo pa videla neposredne učinke, zato ker bo teh sredstev manj za zdravstvo, za pokojnine, in za druge vidike življenja, ki so zelo pomembni in dotični za to generacijo. In to, sem, to je zelo pomembno razumeti, da ne bi nastala posebna mestrpnost med mladimi in starejšimi. In zaradi tega pravim, da je treba skleniti medgeneracijski dogovor, medgeneracijsko pogodbo, kjer se generacije vsedejo za mizo in resnično govorijo o neposrednih interesih, o stroških in koristih delovanja, In potem, ker je, je podnebne spremembe predstavljajo tako velik problem za mlade in srednjo generacijo, se računa, da bo starejša generacija sodelovala. Ampak, če naj sodeluje, je treba upoštevati tudi njene interese. In zaradi tega mora mlajša generacija in srednja generacija potem nazaj biti upoštevati, kaj si ta starejša generacija želi in se zavezati, da bo pomagala pri teh zadovoljevanju teh interesov. Torej, povzetek, podnevni spremelj za različne generacije pomenijo različno stvar, za starejše pomenijo predvsem strošek, morda tudi moralno obvezo, ampak tukaj govorimo v oskih interesih, kaj je dobro, neposredno za ekonomski ali pa neposredno osebni interes. In pomenijo podnevni, podnevno ukrepanje, pomenijo predvsem strošek. Za srednjo generacijo, srednja generacija v deljenem delenem položaju pomenijo strošek, pa hkrati ukrepanje v smeri samozaščite, za mlade pa so, pa je pod, aktivno podnemno ukrepanje nujen pogoji civiliziranega načina življenja v prihodnje. A, tako da je edino radikalno ukrepanje je, je dovolj dobro zlika interesa mlade generacije. In zdaj še nekaj, nekaj malega o medgeneracijskem problemu, torej o problemu med sedaj živečimi in ljudmi, ki bodo živeli v prihodnje. Generacije lahko glih tak razdelimo na 30 let razlike, tako da lahko rečemo, da bo čez tri generacije zamenjano, zamenjano kompletno človeštvo. In na ta način lahko generacije delimo recimo na sedanjo, 2050, 2080, 2110. In kaj je pomenil podnebne spremembe z njihovega vidika? Torej, ko razmišljamo o tem, kako je tista generacija sestavljena, kateri ljudje živijo v tej generaciji, velja, da dve tretjini takrat živih ljudi ni moglo vplivati na večino svetovnih emisij pre letom 2010. Niso krivi za podnebne spremembe, lahko da bodo na točki brez povratka v smeri katastrofalnih podnebnih spremembe. Le tretina njihove generacije, njihovi starejši, današnja srednja generacija je delno odgovorna za podnebne spremembe, za kar se jim lahko večinska družba odolži, z nižjo solidarnosti glede njihovih generacijskih interesov, kot je zdravstvo pokojnine. Generacija 2050 so večinoma žrtve preteklega neukrepanja. Poglejmo naslednjo generacijo. Torej, večina ljudi te generacije ni imela nikakršnega vpliva na podnemno politiko, niso krivi za podneb spremembe. Lahko da bodo žrtve katastrofalnih podnemni sprememb. Le tretjina njihove generacije, njihovi starejši, današnji mladi, današnji dijaki, je bila priča zgodovinskemu času, ko so lahko vsaj komentirali podnebno politiko, protestirali, poskušali privabiti ostale generacije k ukrepanju. Vendar zaradi takratne sedanje mladosti, niso mogli dejavno upravljati problema in niso mogli tudi prezeti polne odgovornosti za problem. Lahko so protestirali, apelirali na vladajoče in ne ukrepajo. In to je tista dolžnost te mlade generacije danes. Leta 2080 generacija tistega časa predstavlja žrtve podnebnega neukrepanja. Še kasneje je prihodnost, takrat pa njihče, ki danes živine bo več postajal, morda kak promil ljudi. Torej, večina te generacije ni imela nikakršnega vpliva na podnemno politiko današnjega časa, niso mogli preprečiti podnemne katastrofe, nikako niso mogli vplivati na to, so čiste žrce današnjih izbir in torej niso krivi za podnemne spremembe. Svet brez podnemnih sprememb, bojo poznali samo iz zgodovinskih zapisov. In zdaj, generacije, ki sledijo. Nepovratnost podnemnih sprememb zaznamovala ogromno prihodni generacij. Tukaj je en graf, ki kaže na različne, različne načine učinkovanja v prihodnost podnevne spremembe, recimo se lahko, trend podnevni spremembe se lahko obrne v deset tisoč letih. To je nepredstavljivo dolg trend, pred deset tisoč let je bila leden doba, če se predstavljamo. Kar pomeni, če mi sprožimo nevarne podnebne spremembe, ustvarimo divji planet težek za življenje, bo ta planet takega tipa še slednjih deset let. In smo v tem smislu zaznamovali nešteto milijard prihodnih ljudi. In v tem smislu se je potrebno zavedati odgovornosti vseh teh ljudi. In zdaj, za to teoretsko podlago se vrnimo na, osnovno, na naše začetno naslovno vprašanje. Um, torej, zakaj so protesti pomembni in tukaj še enkrat uh, pomislimo na, na skupine ljudi, ki jih je potrebno upoštevati. vendar zdaj združujemo znotraj generacijsko in medgeneracijsko skupnost in postavimo vse skupaj v, na isti imenovalec, torej govorimo o starejših, današnjih starejših, današnjih srednjih, današnjih mladih in v mislih imamo tudi ljudi leta 2050, 2080, 2100. Torej, zamislimo se neko za povrstno sledenje generacij, z generacije v generacijo in razmišljamo o podnebnih politikah. Torej, kot rečeno starejši nimajo veliko koristi, zato jih je potrebno motivirati z vzajemnim odnosom glede njihovih interesov. Zasrednje je ukrepanje razumno, je v njihovim interesu, vendar prinaša više stroške življenja, prinaša odrekanje in zaradi tega je potrebno izvajati pritisk na nje, da se jim ta tehnica med tem, kako se splača in kako bi raje ohranili obstoječe stanje, prevesi v smer ukrepanja. In eh, mladi, eh, kot rečeno, je ukrepanje nujno v osebnem in kolektivnem interesu, eh, ne morejo prispevati k financiranju ukrepov, lahko pa pomagajo zbujati, eh, zbujati civilizacijo in spodbujati celotno družbo, da, da, da se aktivirajo tisti, ki pa lahko ukrepajo. Um, še ena stvar, ki se, ki se je potrebno tukaj zavedati, da je trenutno v Sloveniji od 2 milijonov ljudi okoli 600 tisoč upokojencev um, in to je, mladih je pa veliko, veliko manj od tega. In za mlade je značilno še to, da samo tisti nad 18 let lahko volijo. Mladoletni pa ne. In tudi to razumljivo je, da mladoletni ne morejo voliti, da petletni otroci ne morejo voliti. Ni pa razumljivo, da niso zastopani na druge načine, torej, da ne obstaja en način predstavništva teh ljudi. Ker, če naj se sklepa medgeneracijski dogovor, če naj tri generacije sedijo skupaj, ne moramo gledati samo volilnih lističev, zato, ker je mlada generacija manšina. Preprosto ljudi od starih od 18 do 30 let je premalo. Jih je deset odstotkov, toliko, kot je vseh ostalih v drugih generacijah. In zaradi tega ni pošteno, da se tehta en človek en glas, ampak je potrebno tehtati res interese vsake generacije po in pri tem je potrebno imeti vse mladoletne in tudi tiste, ki se, ki se bo pravkar rodili in prihajajo za njimi. Um, kot rečeno, torej 2050, ukrepanje rešuje njihova življenja, določa jim življenske možnosti, ki so jim na voljo. Ali bodo živeli na modrem planetu, ali bodo živeli, živeli na nekem čisto drugačnem planetu Zemlja. Uh, leta 2080, generaciji neokrepanje prinaša le škodo in popolnoma nič koristi, uh, in še bolj to velja za generacijo 2110, ki jih lahko bistveno zaznamujemo v načini življenja, brez da bi na kakršnikoli način lahko imeli besedo pri tem. Uh, kot sem že povedal, mladi so številčna, ekonomska, politična manjšina. Kaj to pomeni? Številčna, preprosto, zaradi starostne piramide, če se gremo preštet in rečemo uh, en človek, en glas, in dvignemo roke, glasujemo za neko stvar, bodo mladi vedno preglasovani, ker preprosto je premalo teh rok. Ekonomska manjšina pomeni, če rečemo, volimo za evri, torej za nakupnimi izbirami. Tisto pot, ki jo kupci financirajo, pot je prava pot. Recimo, to je neka neoliberalna vizija sveta. V tem primeru so mladi manjšina, ki ni lastnih lasnih sredstev, so odvisni od starejših generacij v finančnem smislu. In v političnem smislu kot rečeno, velik del generacije mlajših od 18 let nima volilne pravice. Tako da tudi, ko se gre formalno na volitve lokalne ali državne, državne evropske, preprosto nimajo svojega glasu in tudi, če je to razumljivo na nek način, ker so mogoče ljudje mlajši od 15 let ne zreli, bi pa lahko obstajalo vsaj politično, politično predstavništvo teh ljudi, lahko bi bil nekdo tam za njih, ki bi jih zastopal v parlamentu, zastopal v vladi, zastopal v Evropski uniji pa tega trenutno nimamo. Um, v v dezertazi sem poskušal orisati um, varuha prihodnjih generacij oziroma imenovati varuha otrok in prihodnjih generacij, ker vsi današnji mladoletni in tudi otroci, ki, ki se ne morejo še artikulirati, so zelo zainteresirani za to, kako bomo reševali podnemni problem. Niso zainteresirani psihološko, da o tem razmišljajo, ampak so zainteresirani kot človeška bitja, kot nekdo, ki ima svoje interese položene na prihodnost. Od, torej, njihova življenja bo določena s tem, kako bo prihodnost videti. Zato, v tem smislu so zainteresirani. Torej, ja, če govorimo o, o načelu En človek, en glas, kar je bil lep ideal za širiti volilne pravice a, na velik del človeštva, a, je ta, to načelo nezadostno, ko govorimo o medgeneracijskih vprašanjih a, in mladih in zdaj, če naj pride do resničnih pogovorov, in se razumem protestno gibanje kot, kot gibanje, ki opozarja na interese mlade generacije in poziva ostale dve generacije za pogajalsko mizo. Torej, pozivajo k temu, da se skupaj sedemo in začnemo razpravljati o novem medgeneracijskem dogovoru, ki naj naslovi podnebne sprembe kot problem. In zdaj transparentno pogledamo interese različnih generacij do različnih tematik. Torej, Kot rečeno, varno podnebje zelo različno pomeni za različne generacije, za starejše, drugačnega kot varnega, Stok ne poznajo, zato tukaj težave ni. Poznajo pa predniske pokojnine, poznajo nedelovanje javnega zdravstva. To je pa zelo konkretno se jih dotika in zelo različno potem sodijo, kaj je pomembno v javnem prostoru in tudi kot voljivci različno glasujejo, glede na to, kaj, katera politična opcija obljubi, da bo naredila za njihove interese. Um, srednji so ponovno v nekem polovičnem položaju in kot rečeno za mlade so, podne, so uh, poslabšani opažajo, uh, obeti so katastrofalni, ukrepi so nujni uh, in je varno podnebje kot neka temeljna zahteva te generacije. Um, in kaj pomeni, uh, kaj pomeni obstoječi podnebni ukrepi ali ne ukrepi? Za mlade vodijo v katastrofo, da te katastrofe ne bi bilo. Mladi pozivajo vse generacije, naj sedajo za mizo in ne pride do nekega dogovora. Za srednjo generacijo, kot rečeno, so ukrepi kompromis med stroško, stroški na eni strani, pa ne govorim samo o finančnih stroških, zato ker se lahko zelene investicije dobro povrnejo. Govorimo o psiholoških stroških, govorimo o potrebi po prilagajanju, potrebi potem, da spreminjaš nekaj, kar dobro deluje. Um, V tem smislu so spremembe strošek, oziroma so težke za izvajati, psihološko težke. In to je na eni strani, torej ta neka težava spremenjati stvari in želja po lagodju. Na drugi strani pa se tudi srednja generacija zaveda, da je treba nekaj narediti na tem področju, vendar ni tako zelo zainteresirana kot mlada generacija. Spet ne govorim o psihološki zainteresiranosti, pa govorim o rečemo temu generacijski zainteresiranosti in z vidika starih spremembe iz, njihovih, iz njihovega osebnega, interesnega vidika spremembe niso potrebne, tema ni prioriteta. In zdaj šola, ker govorimo o šolajočih, stavkajočih, štrajkerih, z, z vidika mladih šolav Mladi so bodoči zaposleni, so prevzemniki družbe in gospodarstva. Dobra šola pomeni, da bojo ta prevzem izvedli dobro, da bodo pri tem pametni, da bodo dobro razmišljali, da bodo dobro izobraženi, da se bo zavedali zgodovine, se bo zavedali prihodnosti. Za srednjo generacijo dobro delovanje šolstva predstavlja, zagotavlja dobro generacijo ljudi, na katero se prenese oblast oblast v političnem smislu, pa oblast tudi nad, v smislu odločanja o javnih zadevah, torej o zdravstvu, o pokojninah. In ta generacija, ki bo predala žezlo, ta srednja generacija, bo predala žezlo mladim, bo postala odvisna od svojih predhodnikov, ko bo vstopili v obdobje pokojnin, v obdobje, ko je zdravstveni sistem zelo pomemben. Z vidika starih je šola ena od pomembnih področij, ampak so neutralni do tega vprašanja. Je nekaj, kar je enako pomembno, kot še marsikaj kaj In zdaj, javno zdravstvo. Več, za mlade je značilno, da se večinoma zdravi in ga minimalno potrebujejo primerjalno za starejšimi. Zato je seveda zažileno. Ampak, glede na prioritete, glede na osebni interes te generacije, predstavniko te generacije, zdravstvo ne pride na vrh prioritet. In zato, če, če prašamo mlade, kam kam dati potrebno sredstva, da izboljšamo neko področje, zdravstvo ne bo na vrhu Za srednjo generacijo je spet nekaj vmes in za starejše je kakovostno zdravstvo ključnega življenjska pomena, najbolj, ena najbolj dotičnih stvari v njihovem življenju in zaradi tega, ker je slovensko volilno telo postavljeno v velikem delu že iz, ljudi, iz starejših ljudi, so danes zdravstvo in pokojnine ena od najpomembnejših javnih tem zato, ker je ta generacija tako dobro zastopana v političnem smislu. Tako številčno kot ekonomsko kot v številu volilnih glasov. In zdaj, dostojne pokojnine, če si zamislimo človeka starega 16 let, je vprašanje pokojnine za njega nastopi ali za njo čez pol stoletja. To pomeni, da gre za neko popolnoma abstraktno temu in nikakor ni na vrhu prioritetne lestvice. Hkrati, pa bo ta generacija morala odločati o financiranju teh pokojnin. ti te vemo, v Sloveniji se pokojnine ne financirajo samo iz uh, uh, rednih uh, prihodkov, ki jih, ki jih odtegnejo pri plači, ampak se financirajo tudi iz proračuna. Kar pomeni, da je en evro za pokojnine v tekmi uh, z enim evrom za šolstvo, za podnebne ukrepe in za dober javni promet in tako dalje. Torej, uh, ti različne javna področja tekmujo med sabo katera bo dobila financiranje. In če se z vidika mladih financirajo pokojnine, ne pa podnebni ukrepi, to lahko predstavlja eno napetost, kar se tiče prioritet mlade generacije. Za srednja, za srednja generacija je tista, ki razmišlja o prihodnosti, pa hkrati o svojih financah tane, zato so spet v tem neki, nekem uh, mešanem položaju, uh, pokonine bojo potrebovali, hkrati pa z zavišanjem pokonin se viša breme, neposredno breme za njihove dohodke in v tem smislu so neki politični poziciji uh, in za stare, staro generacijo pa, pozna, uh, pa, pa velja, da potrebuje dostojne pokojine ker pokojnine so eno od stvari, ki najbolj vplivajo in zaznamujejo način življenja te generacije in zato imajo podobno geslo kot mladi, glede podnebnih ukrepov, torej pozivajo vse generacije, ne, ne zaznajo ta problem in naj ukrepajo. Od, od starejših se da veliko krat slišati tudi argument, da potrebujemo medgeneracijsko solidarnost. Vendar je ta bila do zdaj zamišljena, po moji interpretaciji, enosmerno. Torej, potrebujemo, da sta naslednji dve generacije, srednja in mlada, solidarnja z, z upokojenci. Kar vidimo iz te slike, je, da do take solidarnosti in vzajemnosti lahko pride, mora priti, a šele, ko vsaka generacija opravi svoje na napram drugih generacij, da, do, da dosežemo neko pravičnost. In sem z rdečo in zeleno pobaroval področja, kjer se ujemajo v smislu, da so mladi nezainteresirani za področje, starejši pa ga nujno potrebujejo in obratno. Mladi so zelo zainteresirani za področje, starejšim pa to področje ni tako pomembno. In če ne pride do medegneracijskega pogajanja, obe strani prideta naproti, mladi rečejo velja, zavezujemo se o hranjenju dobrega javnega zdravstva, in financiranje dostojnih pokojnin, starejši pa rečejo, ok, zavezujemo se da vam bomo prisluhnili, da bomo šli v program javnega financiranja podnebnih ukrepov, da stabiliziramo podnebje. In zdaj k naslovnemu vprašanju, zakaj so podnebni štrajki, zakaj je odsotnost odpovuka upravičena? Ne pravim, da je upravičena, o tem odločajo učitelji, starši in institucije, govorim pa o upravičenosti, torej o moralni utemeljenosti, zakaj jim je potrebno prisluhniti, ko se sodi o upravičenosti ali neupravičenosti. Torej, kot rečeno, mladi so številčna, ekonomska, politična manjšina, ki se jo lahko več, z večinskim principom vedno preglasuje. Zato imajo malo možnosti za izražanje svoje, svojih interesov. Interese mladih se vedno tehta z interesi drugih interesnih skupin, kot so upokojenci, ki so številčno, številčno veliko bolje predstavljeni, sindikati, ki predstavljajo trenutno zaposlene, kmetje, tovornjakari, ki si želijo nizkih okolskih standardov in avtomobilisti, ki si ne želijo spremenjati prometnega sistema, ki predstavlja eno tretjino ali četrtjino celotnega problema, zakaj se pod njim izpremične da rešiti tako enostavno. Torej imamo te neke, ciljne, neke interesne skupine in z vidika politika, z vidika javnega odločevalca ta, te interesne skupine sodi skupaj, jih ima na tehnicih hkrati. In ko vse te močne interesne skupine damo na tehnico in zravenše mlade, a, potem vidimo, da so mladi ponovno manšina. in so njihovi, a, njihove zahteve vedno relativizirane z vsemi drugimi zahtevami, a, ki si želijo javne pozornosti in javnih financ. Torej, običajno družbeno delovanje mladih je omejeno z mančinskostjo in v tem smislu so mladi obsojeni na miloščino drugih generacij. Torej, koliko so druge generacije dobrosrčno naravnane, toliko lahko mladi pričakujo, da bodo v njihovem interesu delovale. V konkretnem primeru, a, da bojo druge generacije nekaj naredile v smeri naslavljanja podnebnega problema. Ta situacija je nepravična, je neprimerna in zaradi tega zahteva izredne ukrepe, ki se danes kažejo v protestih in tudi v štrajkih in tudi izostanje od izbolka. Torej, podnemni štrajk izraža nujnost ukrepov, izraža neko izredno stanje, izraža nek brezup oziroma brezhodnost nad situacijo, da so interesi te generacije neslišani. In v tem smislu lahko razumemo štrajk kot obliko civilno nepokorščenje oziroma mogoče tudi sabotaže, ki še le preko tega, da postane škodljiva za druge generacije, prisili druge generacije, da sedejo za mizo, da se pogovor šele lahko začne. To je neprijetna pozicija, nihče ne želi biti v tej poziciji, a ravno ignoranca drugih drugih generacij do mlade generacije pripelje do tega, da se morajo zatekati k radikalnim načinom delovanja. Pa radikalnih načinov sloh še nismo videli. Ampak, če bo ignoranca mladih še naprej potekala in če se bojo ozavestili svoj generacijski interes, eh, lahko pričakujemo eh, radikalnejše ukrepe, kolikor ne bo posluha za interese te generacije. Um, torej, torej Potorjujem torej naslovno tezo, da so podnebni štrajki upravičeni, ker so predstavlja enega od redkih načinov za delovanje, za opozarjanje na svoje interese in enega od redkih zvodov, preko katerega se lahko druge generacije posede za pogajavsko mizo. Mimo tega se mlade odrine iz javnega prostora, se jih odrine iz javnih prioritet, In interese te generacije se tudi odrine v tekmi za financiranje javnih ukrepov. Zmagajo tiste teme, ki so pomembne večini. In če večina ni mlada, govorimo o pokojninah javnem zdravstvu, cestni infrastrukturi, blaginji, niženju davkov in drugim stvarem, ki so zanimive starejši polovici prebivalstva. Uh, ena misel, ki, je, ki se je uh, dosti bolj sliši v dokumentarcu, kjer je bila izrečena, ampak je tudi lepa, ko jo preberemo, uh, je torej David Etilog, en uh, najbolj zavzetih naravvarstvenikov uh, našega časa, uh, je v dokumentarcu dejal, uh, da smo v edinstvenem obdobju naše zgodovine. Nikoli prej se nismo tako zavedali, kaj delamo našemu planetu in nikoli prej nismo imeli moči, da to spremenimo. Naša odgovornost je, da poskrbimo za svoje modri planet in ta povezava. Torej, do zdaj je bilo varstvo, ampak takoj pridemo do, do skrbi za človeštvo. Prihodnost človeštva in vseh živih biti na Zemlji je odvisna od nas, od te generacije, ki danes odloča. Torej, podnebne spremembe predstavljajo različne stvari za različne generacije. Vse starostne skupine morajo razumeti. A, interese drugih starostnih skupin in drugih generacij. In ti interesi niso isti, nismo vsi v istem čovnu, če smo različno stari, če se nahajamo v različnem življenjskem obdobju, različno dojemamo, a, kaj pomeni poraba denarja za podnebne ukrepe in kaj pomeni opustošen planet. A, mladi morajo odločno braniti svoje interese in hkrati in s tem tudi interese prihodnjih generacij, delovati morajo zase, pa tudi za tiste, ki se ne morejo zagovarjati, ker še ne obstajajo. Ampak mladi so najbolj mogoče zvezani z interesi prihodnjimi ljudmi, zato ker so, če si predstavljamo generacije kot soseščino ali pa kot uh, ljudi, ki stojijo ob reki, uh, si, generacije stojijo druga ob drugi ob reki in mladi so tisti, ki stojijo s, sosednje, eh, ob, ob, ob njej generacije, ki so ljudje, ki še le prihajajo. Medtem ko so starejši tri generacije stran. Od naslednje, od naslednje prihodne generacije. Um, in torej, če bi, če bi celotno podnebno gibanje mladih poskušali postaviti v dve točki političnega programa, političnega v smislu um, uh, programa spreminjanje naših skupnih javnih zadev. Ne govorim o političnega v smislu strankarskem smislu ali parlamentarnem smislu, govorim o politiki kot upravljanju z javnimi zadevami. Torej imamo dve točki. Pomembno je doseči novo družbeno pogodbo med starostnimi skupinami. in na drugi strani potrebno je sprejet med generacijsko zavezo do prihodnjih ljudi, do tistih, ki prihajajo neposredno in do vseh prihodnjih generacij. Uh, hvala za pozornost. Um, zdi se mi, da ste, da, da ste pozornost spremljali, kar sem govoril. Za resnično upam, da so vas tematike dovolj spodbudile, da bomo imeli še toliko časa za zanimivo razpravo. Ne vem, vprašanje za mlajše, a ste slišali kaj novega a, v svojih interesih, a, se strinjate iz interpretacijo teh interesov, Hvala, in, in je Ja, strtnost se meni zdi tudi ključna, zato ker, kar je dosti krat čutiti pri podnebnih protestih, je ena jeza na druge generacije, kar je pomembno, ker se res zgodi medgeneracijska krivica, Um, ampak ta jeza lahko hitro priraste v nestrpnost in spodobodi tudi reakcijo na drugi strani, nestrpnost nazaj. Uh, in to smo tudi mogoče videli ob obblatenju te švedske najstnice Grethe Thunberg, uh, ki je starejše generacije napadala na grt način um, in ona je izražala gnev in jeza v narodih. Ne? To je bil ena taka ne preveč konstruktivna izmenjava, uh, um, izmenjava čustev, rečemo temu tako. Uh, in meni se jih pomembno zdelo uh, ozavestiti, da imajo različne generacije različne interese. Tega se ne povdarja v javnem prostoru. Seveda mladi poskušajo vse generacije podegniti sabo in skupaj reševati ta problem. Ampak zdi se mi, da uh, preden gremo v, preden hočemo skupnost, preden hočemo skupaj delovati, se je potrebno zavedati različnosti. In ta različnost pač je zelo velika, ko govorimo o po podnebih spremembah. Ne? kot rečeno, um, recimo ameriški predsednik čez 20 let skoraj zagotovo ne bo več obstajalo, ne? Um, Seš Tudi, ja, tudi hočem reči, da pač preprosto um, uh, ljudje, se ukvarjamo s problemi, ki so neposredno pred nami in če, če imaš ti nizko pokojnino težave z dostopom do zdravnika, preprosto druge teme ne, more, ne pridejo v tvoje vospredje, ukvarjaš se z neposrednjim tukaj in zdaj. In to je treba spoštovati. Tudi mi bomo nekajče v tem položaju. Hkrati pa vseeno ta generacija odloča, hodi na volitve, porablja sredstva, deli svoja mnenja z drugimi ljudmi in v tem smislu lahko pričakujemo nekaj od te generacije, neko konstruktivno držav v odnosu okrepov, ki jih rabimo, tisti mlajši. Um, in zato se mi je zdelo pomeno povdariti pod, uh, to razliko, ko obve generacije zgovorite, to ni prioriteta. Zdaj, za mlade niso prioriteta in starejši rečejo, podnebni ukrepi niso prioriteta. Um, in uh, naslednja ključna stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je ravno to vprašanje manjšinskosti mladih. Nekojo, neko iluzijo imamo, da, da, ni da smo pač tretjine starejši, srednji mladi. Ampak, ko začne šteti ali neposredno število, ali ekonomsko moč, ali moč na volitvah, govorimo o zelo, zelo majhni skupnosti, slabo predsta, predstavljeni. To je, to, res, to je res, to je res. Moj se Ampak, so na to, da Tam starostna vprašanja niso toliko v izrazu, kot je, uh, kot je vprašanje povzročanja problema. In uh, ne samo, torej, kdo je povzročil potem sprembe in kdo ji danes povzroča in še naslednje, kdo ima moč, da karkoli naredi glede tega. Ta vprašanja potem polarizirajo svet. Um, Seveda da ne dodatno ne? Absolutno. Ne? Ja, in tudi, um, recimo, uh, če gledamo samo zgodovino kurjenja premoga, ne, kot enega glavnih vzrečitelj podnevnih sprememb. Uh, na Zahodu ne kurijo premoga, mislim ga v Ameriki ga, kjer je ogromna, ogromna celina, ampak recimo v Zahodnji Evropi skoraj da ga ne kurijo domačega premoga, ker so ga že pokurili. Ne. Torej je že v atmosferi, že ustvarja podnevne spremembe. V Vzhodnji Evropi, ki pa je šla kasneje na pot industrializacije, pa so zaloge premoga še vedno prevelike. Uh, ni prostora v podnebi za vesta premog. Um, tako da, ja sigurno nastavijo napetosti in če vzamemo uh, količino izpustov na prebivalca, ki lahko ohranja stabilen podnebni sistem in ta, tu so ocene različne, ampak rečemo, da je to na popol, um, obstaja ogromno število držav, ki imajo na prebivalca manj izpustov od tega, ta trenutek in večina se jih nahaja v Afriki neka pa tudi v drugih delih sveta. To pomeni, da so ljudje, ki bo že danes v celoti čutili podnemne spremembe, jih že čutijo in jih še bojo boljštili, pa nikakor ne morejo prispevati nekaj reševanju niti niso prispevali povzročenju. Tako da imamo to dodatno dimenzijo nepravičnosti. Tak gre za zelo pomemben problem, ampak zdelo se mi je pomembno zamejiti, glasno v naše skupnosti, Da, ker je že, že to, kar smo razpravljali, kar kompleksna tema, tudi razumete, da sta dve napetosti, ena znotraj generacije in znotraj starostnih skupin, potem imamo pa še tiste generacije, ki prihajajo, pa sploh niso predstavljene, ne, A, nimajo zastopnika. Z dodajanjem mednarodnega sežnosti in tudi z dodajanjem recimo samo ekonomskega statusa prebivalca se že ta razmerja spremenijo, ne. Torej, revni predstavniki, katerekoli od teh generacij težko, kakorkoli pomenljivo vplivajo na, na soočenje s tem problemom, razen kot vljivci. Prota. Pa spet, njihove neposredne osebne prioritete so najbrž prva stvar od prava revščine. In še le potem pridejo, oh, maslo v piramidi, pridemo do višjih prioritet, ki so, dajmo, narediti dobrega za skupnosti in za prihodne lidi. Če imamo do drugih, mi je tako, da se jih če nima pa jaz, ki se jih že priča, govoriš, in se jih zelo zanimivo, če lahko nekaj podobno predstavljaš. Kakšne so pa tiste ukrepe, ki bi lahko bili avstrijeni temu pojmu odgovornosti, kakar, ki bi zadostili te odgovornosti, se pravi, kje so tisti ukrepe, ki bi jih morali zbrejiti. Zdaj, um... Naravni države so odgovornosti drugačne kot naravni posameznika. Um, ne vem, kaj države, naravni posameznika? imamo posamezniki spol, kakšno težo bi. Ja, ja. Ja. Potem pa mogoče kar... Ne, nimam tukaj. Um, um, torej, uh, zračunali so, kak naš način življenja in naše nakupne izbire. Uh, vplivajo na podnebni problem, V destruktivnem smislu in kako lahko neke spremembe vplivano v konstruktivnem smislu. In prva od ena od največjih področji je prevoz, torej ali uporabljamo nafto za premikanje po svetu v osebnem vozilu. Tukaj je spet za nekoga, ki živi na periferiji, malo težko resnično alternativo, ampak za nekoga, recimo, ki pa živi v središču mesta. Uh, pa hodim tri km lahko gre s, s kolesom, z avtomobilom, peš, recimo pa nastaja neka moralna odgovornost pred tem, ko se odloča, kjer potjeti. Uh, promet predstavlja v Sloveniji uh, približno tretino ali pa več vseh izpustov topogrednih plinov. Potem nasledna raba elektrike, termoelektrarna Šoštan, predstavlja svojo lastno tretjino problema v Sloveniji, Torej, da smo sploh to zgradili in da je cela naša generacija in generacija starejški dopustila, da se to zgradi. In podnebni problem nikoli niba tema, zaradi katere bi se projekt lomil ali pa se ne bi. Bili so drugi vidiki. Čakaj, tudi ta zanujila tema, ki so ljudi, boče ni ki se zanujajo za dijake, ki so tukaj, ampak nekaj pozdane. Vprašanjem očizmu tega političnega sistema danes, Ker to, to je splak, se tako, govorimo o toj stvar, ko bovorimo o tešjo, kaj je bistvo a, dogodek, ki se je dogaja tekom našega bom, političnega, aktivističnega divnenja in tega, kako smo sami precipirali se dovali pri tem, oziroma koliko smo lahko. Ti samo dobro veš, kaj se pa v takto organizacije, pa lahko te poveš najreč, kakšna tvoja moč kot nekega aktivista ali pa, recimo, kot nekega posameznika, pa ne samo kot aktivista. močno omena, ja. Skajga, lahko iz prve vrste pomeš, kaj tisto pomeni vplivati in dalje, neko politiko, ki bi lahko rešela na to vrste problema. Ne? Mm -hmm. In kot vsa mi lahko doberimo, to je izredno šipeta moč, zato sporo neobstvajočna. Če nim to se odloči, izmočil, da bo nekaj naredil, To je res, ne. Je pa hkrati bil nekdo, ki je bil močan, pa je želel uničiti socijalno državo, pa je imel več deset ljudi na ulicah, ne. Torej, vseeno so ljudje tukaj, ki lahko komentirajo tega močnega, kako ravna, ne. In s tem, ko niso komentirali, ko so ignorirali podnebni vidik Teša šest, ko jih ni zanimalo, ne v pismih pravcev, ne, na ulici, ne, v pismih parlamentarcem, so preprosto dali neko tiho soglasje. Uh, vsaj, kar se diče podnemnega vidika, koruptivni vidik je bil močno zastopan v medijih, ali pa vidik, kako zelo se podražila investicija. Um, ampak hočem reči, da, da na drugi dve generaciji, srednja in starejša, imata vsaj volilne glasove uh, in tudi mnenje, ne tudi uh, biti na protestu ali pa pismo obravcu ali klicati na radinsko oddajo, to so vse neke oblike delovanja, kjer se ta generacija izraža svoje mnenje in tukaj ni bilo nekega posebnega zanimanja za to, kako škodljiv je lahko ta top za uničevanje podnebja, ki smo ga zgradili čisto na novo, v času... za projekt, recimo način, potem za Ja, ja, ja. In v tem smislu bodo prihodne generacije lahko sodile te generacije v moralnem smislu, pa že, že današnji mladim takrat še niso bi polnoletni, ko se je tež No, nazaj na vprašanje, kje so še učinki? Prehrana. Radikalno zmanjšanje porabe mesa v prehrani, v prehrani je nekaj, kar lahko, na kar lahko posameznik vpliva, zelo močno. In potem pa je še, še pomembni vidiki, ki so, ampak to, to je zelo po prioritetnih lesticah, to so že padajo oči. Deleži, ne, kako nekako zelo lahko vplivaš, so pa energetsko učinkovite naprave, uh, možnost sončne elektrarne na strehi, možnost uh, okoljoprijaznejših uh, oken, fasade in tako naprej. Vse to je že dozvol omejeno na ene ljudi, ki to lahko financirajo, izvede na tiste, ki tega ne morajo. Um, ja, in na, mislim, da je na sedmem mestu ali na šestem po učinkih um, je odpadna hrana. Torej, zmanjšati količino odpadne hrane je en od pomenljivih načinov, kako lahko vsak posameznik prispeva k oblaženji podnebnega problema. Um, A je problem na nek način, da se to kar se zdaj našteljom, da je to, kot v naši kulturi postavljal stvar uh, življenskega stila? To je velik problem. Vedno pravim, da koliko je varstvo postane življenski stil, Uh, je to problematično zato, ker življenjski stili se menjajo, so različni, uh, pestrost je zaželena in če je uh, okoljevarstvo življenjski stil neke skupine ljudi, potem je naprej obsojeno na subkulturo uh, in nikoli ne bo dominantna družba prevzela vrednota tej kulture, oziroma ne tako hitro, kot je to potrebno. Zato okoljevarstvo ni na, ne bi smelo biti stvar življenjskega stila, ampak bi moralo biti stvar civilizacijske norme. Tako kot je postalo normalno, da se otrok ne pretepa, da, da smo imamo spošljive odnose med spoloma, da se te ne sme trpinčiti na delovnem mestu, to so neke civilizacijske norme. Na enak način mora postati norma, da si ne kupiš ogromnega avtomobila, s katerim se voziš sam v centr mesta in pritiskaš po gasu, kako te volja. To bi moralo biti nedostojno vedenje, recimo kakšnega svobode Ja, jaz se zatekam k Milovi rešitvi, moja svoboda je omejena svobodo drugega in kdo je ta drugi pri podnebni spremembah, so današnji mladi ljudje in milijone in milijarde prihodnih ljudi, ki stojijo v vrsti in so in bodo živeli tak ali drugačen planet. In če zdaj njihovo svobodo jemljamo resno, ta svoboda začne omejevati svobodo vladajoče generacije. Kaj se lahko počne pri uničevanju okolja? Bila, se zlira, <laughs> ja. mogoče, mogoče eno vprašanje. Um, v slovenskem javnem diskurzu um, ni običajno govoriti o pogodbi družbeni pogodbi, ali pa pogodbi med generacijami. Me zanima, če, če se komu kaj razmišlja na to temo. Kako si to predstavljate, da se generacije vsedejo za mizo? In razpravljajo. Kako je bilo to videti? A se kdo od vas, kot predstavnik svoje generacije, čuti kompetentnega, se posest z predstavnikom drugih dve generacije in opravite ten dober razgovor o interesih? In, a ne samo, da je ta razgovor dober, ampak celo vodi do tega, da pride do ene pogodbe, do ene rešitve, kako bi lahko funkcionirali skupaj. V imamo tukaj nekaj praks na tem področju. Zdaj, za zadnjem dobi obloži praks iz to pogotovo v socialnem mirju in daj se tako, da se pa socijalni partneri še, trobno, še Še trobilo, še se še bolj pomembno, pa tako je bilo na pošanje ne. zgodinske. Zdaj, no, če bi da vse ena zanimljivo videti, kako pa Niti ta minimalni pogoj, kako rečemo, eh, nismo uspeli razčistiti, v 30 letih. Nekako te sposobnosti, da se vse nahajamo s tem, hmm. da lahko rečemo. Zamek je takoj odličje, da se tam prebija cel več točk, ki so, ki pomenijo v praksi, se pomenijo Pa, to sem mi je tako čisto Mislim, kako bi zdaj da je postalo nekaj nedostojno. Da to ne moreš z z ne kaza. Ampak mislim, da je res, se prepelje s pocil, poslužati ti visi ti te da te se Mislim, da bi To je tako pomočno. Uh, to to um ja, mislim, da se najprej mora mlada generacija zavedati svojih interesov. To je se sliši nekoliko marksistično. Ne? Torej delavski razred se mora zavedati svojih interesov, da bo pravilne stvari povedal kapitalističnemu razredu. Ne? Je neka metafora možna, ampak dejansko uh, ne vem, če se mlada generacija zaveda svojega generacijskega interesa. Torej, da so nujni in radikalni podnebni ukrepi en od najpomembnejših interesov te generacije. Najboljši zaveda, ker smo videli največje proteste v zgodovini Slovenije na, na okoljskem področju. Torej, da mislim, da nekaj zaveda je. Mogoče ni toliko artikulirano. Zavedanje se pojavlja. Ja. In torej zavedanje, percepcija je pred čustvovanja. Torej, ko najprej ti uh, vidiš, da je tvoja prioriteta ohranitev planeta, ohranitev stabilnega podnebja, potem še ne zagledaš nespodobneža v ogromnem gozilu, ki kuri dinozaure uh, in uničuje tvoj planet. Ne. Še takrat potem lahko začutiš gnev in, misliš, in začutiš, da bi naslovil uh, to svoje čustvo in začel interakcijo s tem človekom. Uh, morda, ne vem, če se to danes še, še počne, ampak ko smo mi bili otroci, se je um, na omazanje avtomobile s prstem napisalo operime in je v bistvu to neka taka mala gesta je v ohranjala uh, javno vrednoto čistih avtomobilov. V uh, bistvu bil hec. Hočem reči, bil hec. Ampak predstavljate si, da se začnejo gesla pojavljati na teh avtomobilih, re, ali le tak, da se jim letak pojavi, ali pa nalepka, uničevalec pod nebja. Ja, recimo, ne. To je nekaj resničnega, da če ga sveda v da je neko na da to poškoduješ, oziroma da jih v kudiš ničiš. Zaradi trenutnih vrednot, ki so taki, kakršni so, in povzroče uničenje podnebja. To je nekaj, da se vidno, zelo ampak s to mislim, um, da kot 20 centimetrov slovenske ekonomije, da je to v bistvu ekstremno. Ja, v te tem smislu da to postane pomembno vprašanje. ne. Ampak... Te polnotke ima se Ja, in ravno zaradi, tega, uh, zaradi tega se mi je zdi pomembno zavedanje, da govorimo o iskanju tega dogovora. To tudi ne pomeni, da se bomo enkrat vsedli skleljenim dogovorima. Ta dogovor bolj velja. Ker vsako leto prihajajo novi 18-letniki na sceno. Vsako leto odhaja nekaj starejših ljudi. Ta dogovor je treba obnavljati. V, v literaturi se je ideja, da, bi da bi vsaka generacija na novo morala ustavo ponovno potrditi. Zato, ker je, ne more ljudje iz pred 150 let, kot primer v Amerike, ne, napisati ene ustave in potem je ta fiksna za vse generacije vnaprej. Vsaka generacija bi bilo na novo napisati ustavo. In dejansko ljudje konc 80 so pisali ustavo, v kateri danes živimo, in zdaj bi bilo vprašati tretjino ljudi, ki takrat še ni sploh obstajala. Kaj menijo o tisti ustavi? A so okoljske teme dovolj močno tam zapisane? A je uničevanje podnebja dovolj dobro zastopano v ustavi, da, da jih potem sodna oblast, tista ki čuva ustavo, da bi lahko čuvala formalno ustava, in so pisali ljudi, predvsem z mojim potrdevalem, da so isto politi, ali ne, se pravijo, se kot grobini in kako s tem smo Ja, ja, konkretno so bili posamezdi, ki... ...smo Na drugi strani pa je možnost spreminjati ustavo za dvotretjinsko večino, ne? To pomeni, da če se politično vdejstvujemo, vhodimo na volitve in potem zagotovimo neko večino, ki bi bila pripravljena spremenjati preminjati In to ni, to ni čista abstrakcija, samo Avstrijo poglejmo. Uh, grozni trendi se dogajajo na področju odnosa uh, političnih strank do Beguncev in teh vprašanj. Ampak na drugi strani uh, de, desno, sredin, desno sredinski predstavnik ima skoraj rekordno podporo, reče, da so podnebne spreme četrta prioriteta od njegovih glavnih top prioritet. A, to se ni zgodilo zato, ker je bil tako dobra duša in ker, uh, ker je ta, tako vizionar, ampak se je zgodilo zato, ker je volilno telo, ker je vsa skupnost dozorela do te mere, da vidi podnebne teme kot enotričnih tem. In mogoče se je zgodil tih medgeneracijski dogovor. Da je mogoče srednja generacija vzela za res svojo mlado generacijo in da je starejša generacija rekla, da bo ta svet zapustila dostojanstveno v spoštovanju vseh tistih, ki prihajajo za njo in vsi skupaj hočejo podnebne ukrepe. In potem lahko dobimo političen konsens tako kot je v Avstriji, da praktično nihče temu zares ne nasmrtuje. In, in morda se obeta ena od podnebno najbolj ambicioznih vlad v Evropi v teh dneh. In je jo sestavljala desna sredina, ki je pri nas, ki je pri nas v velikem pogledu zanikuje podnebne spremembe. Ali izredno, kot so določeni poslanci, ali pa z močanjem, ignoriranjem področja. Tudi to je zanikanje. No, zelo pozitivno Poenostavljeno, ko gledamo povsod, ali je to podnebno pozitivna vlada, ali ne, in če nekaj njegovih rezultatov, ki jih danes tukaj vidite, da je to, kar razglaša, popolnoma. To Absolutno. Ime, ziroma, pač se prije, Absolutno, hočem samo reči, da si je, če v Sloveniji reče, da podnemne spremembe, podnemni ukrepi postanejo ena od javnih prioritet, se začnemo skoraj smijati. Okay. Tako Tako ja, je si tudi zelo, zelo, spoko, spremebe, in se tega da to, da bili tako vrnovani romeni telovniki, vrstavljali mm -hmm. sreka, srednji razred firma, ko boviš, da v tem, tem srednjih generacij in se drignila no, če se obkladila temu. Tudi mi je pa noče, čeprav slišem, se nekaj podobnega zdaj dogaja, to komentiraš? Ja, uh, komentiram na ta način, da uh, podnemna pravičnost ne stoji zune ostalih razmeri v družbi. Torej, če, če, so, če socialna pravičnost ni upoštevana in se samo podnemno pravičnost uveljavila, Bom, bomo ustvarjali nove krivice v družnih razredih. Čisto konkreten primer, kjer se v Sloveniji izvaja socijalno nepravičn, nepravična ekološka politika je način, kako se financirajo obnovljivi viri. Vsako gospodinstvo v Sloveniji plačuje čisto enako, glede na tako in tako količino energije, ko porabiš, plačaš fiksno delež za spodbojanje obnovljivih virov. Zato se prašamo, kako kateri ljudje pa lahko financirajo sončne elektrarne na svojih strehah, kupijo električni avtomobil, postavijo toplotne črpalko. Mnogi, ampak še vedno, tretjina, 20 vstokov prebivalstva, tega ne more narediti, a mora ta prispevek plačati. In zaradi tega lahko pričakujemo, če bo podnebna politika socialno brezbrižna, lahko pričakujemo, da se bo delež prebivalstvo in lahko bo odšel v podnebno zanikanje, in v glasovanje za populiste, ki zanikajo podnebne ukrepe in nujnost ukrepanja. Um, in v tem smislu odstujimo skupno, neko skupnost uh, svojega prebivalstva. Um, in zato rabimo tudi socialni dogovor, socialno-ekološki dogovor, rečemo tako. In to je vprašanje našega časa. Uh, glavni razlog, zakaj je tako težko doseči podnebni dogovor, um, Velik del so sigurno korporacije, ki so vezane na velike količine izpustov, industrije, ki so vezane na velike količine izpustov, kot je avtomobilska. Na drugi strani je pa ogromno inercije, ki je vezana na točno obstoječ način življenja. In sprememba, ki jo zahteva podnebni ukrepi, meša ta razmerja, ustvarja neko nelagodje, neko neprijetnost. In zato bi potrebovali pogajanja ki pa bodo težka, koliko so mladi sami uh, v obranjenju teh interesov. Zato je potrebna medgeneracijska solidarnost. In s tem predavanjem se želejo mladim pokazati, da niso uh, nujno odvisni od miloščine, ni stvar dobre volje drugih generacij, da prisluhne. Zato ker ti ljudje bojo že čez deset let odločali o pokojninah, o zdravstvu, o, drugih, o prioritetah, ki še pol stoletja ne bojo njihove prioritete. Um, In zato je prav, da se jim prisluhne ne samo z moralnega vidika, ampak tudi iz nekega strateškega vidika, je, je dobro, da bi druge generacije prisluhne in spostavlja neko sodelovanje. Kako ocenjuješ okoljsko uh, politiko, vzajmo, v dnevno politiko Staveni? Slišali smo, da, da je Program ga je srednja vlada za Evropsko unijo in tako naprej, ti iz perspektive, ti to situacijo, je to, če samo češ, malo, če ti širiš to, če tega realnega stanja, Tega je, da je, da redi, to je okay, Torej, najprej prvo vprašanje. Um, Strijam se s isto oceno, da je slovenska podnebna politika nezadostna. Um, torej, če samo pogledamo ključna področja, transport, energetika, kvetijstvo, um, na vseh tih področjih obstaja status quo ali pa še poslabšanje. Torej, uh, Govori se o milijardo vrednem projektu gradnje dodatnih avtocest okoli Ljubljana, ki še dodatno ukrepijo avtomobilski promet, to je promet. Na drugi strani se ne postavi pod vprašaj T6, v tem vladnem dokumentu je zapisano, da bo deloval do leta 2054, dokler ne zmanjka torej skurimo vse, kar se skurida. In na področju kmetijske politike je absolutno sladoskvo. Zmanjšanje porabe mesa, kakršne šnekoli subvencije, vegetaranske hrane, kakor šnekoli spodbude. Oglaševalska kampanja, kot je bila je jemo domače meso, domače mleko, da je bila v smeri uh, je jemo manj zelenjave, mislim manj, manj mesa, je nezabišljiva ne, ta trenutek. Tako da je, je nezadostna uh, in mislim, da se da najbolje opisati, z, uh, z ignorirajo področje. Torej zdi se jim popolnoma nepomembno. Uh, vlade niso dobre tudi na področjih, kjer, kjer so jih polna usta, kot recimo pokojnine, zdravstveni sistem. To vsaka vlada uradno zagovarja, videli smo zakaj, ne? zaradi tega, ker pomembne generacije si želijo to kot prioriteto, Pa glistak vsaka vlada ne naredi veliko v tej smeri. Ampak tukaj niti na naravni diskurza, niti na ravni besed ne obljubljajo preprosto, ignorirajo problem, oziroma predsednik vlade cinično reče, da se morajo o tem dogovoriti veliki. Tisti tam zunaj. Kar je statistično, matematično, je res. Ne? Tisti, ko največ povzročen, morajo največ narediti, ampak to bi bilo enako, kot, kot če bi, kot bi te zalotili, da se nekaj ukradejo v trgovini, potem rečeš, ta moja, moja mala kraja ni nič proti tisti veliki kraj, ki je, ki je sosed povzročen. Ne? Ampak to kraj je trebno po sebe pogledati. In Slovenija ima pet, šest, sedemkrat krat več izpustov, kot jih podnebja z more na prebivalca. In dokler, to ni, dokler ti izpusti niso pod kontrolo, <coughs> nimamo kaj kaz kazati s prstom. In v tej luči je potrebno videti cinizem, da najnuklearka rešuje podnebni problem. Ta argument preprosto prav pride. Torej, podnemne spremembe prav prišle. In naenkrat smo za njih zainteresirani, ko hočemo graditi šest milijardni objekt. Ko pa smo se v drugih temah pogovarjali, pa ne se drugi ukvarjajo s tem domi. Tako da je popolnj cenizem. Ampak je pogledala nekaj tudi v svetu. Zdaj se, so ljudje, ki pravijo, da, da tukaj modljena renesansa jadreske generacije ni na vidiko, ampak če pa pogledamo, kako se nekakšnjak izkurs premika, ki je vidio te srednje generacije, ki so na oblasti, recimo kak, rešitev je pa jadreske medija. Vse, jaz imamo ta yeah. čutek da se vedno reče, da je praznim nekaj nekaj narediti, tudi ekologi. Malo se je tudi ki smo pri nas, uh, Gvajatov, da ne, oziroma nekogor, zate, zavira, se sicer vseeno da bi jedrska energija lahko bila Torej, jedrska energija se kaže. Obljublja, da ni potrebno skoraj nič spremeniti, da bi rešili enega najtežjih problem našega časa. In zato je tako privlačno, psihološko privlačna. Torej, samo se pritisnemo gumbek, počakamo deset let in tamo to ena toga. To, to ali je to tehnologija še, ali je, Tako je, ja, niti ne in ino desničarskih, ampak v smislu, um vseh tiste, ki bi radi spremenili, čim manj, koliko je potrebno spremeniti. Ne. In tudi, uh, pri, če pogledamo diskursov v Lederstvu elektrarne, je uh, premijer govoril, uh, potrebovali bomo vedno več energije, gospodarstvo bo vedno večje. Torej, nadaljujemo vso pot, gremo poti rasti, krepitve, več industrije, več vsega in zaradi tega rajmo več energije. Torej, njegov argument v resnici ni bil ekološki. Ne. Ni postavljal pod vprašaj. Ja, torej, nuklearka v tem smislu pomeni še več istega in en od razlogov, zakaj velik del prebivalstva zanika podnemne spremembe, ne morda namensko, na ravni razprave, ampak zanikamo že s tem, ko se o njih ne pogovarjamo in jih ni, v, v, kot prej v razprav, in velik del prebivalstva jih zanika zaradi te velike spremembe, ki naj se zgodi, ljudi ne maramo sprememb, še posebej ne sprememb v znamo. Uh, in uh, to, kot reče Greta, potrebujemo tako mobilizacijo, kot da poskušamo vojno preprečiti, kdo si pa tega želi v tem psihološkem smislu. Andrej? do ja, mi smo se, ja, uh, mislim, se o vzruki, so vzrušili, pa na temelni razlog, To pa v bistvu ekonomski sistem, v kateri živimo. Tu je treba narediti sistem, če me ne hvažaš. To ja. bi do razmog okoljskih katastrof. Če bo bo taký ekonomski sistem, bo to bila samo poslovna premožnost. In... Ja, se strinjam, da je, sigurno na je narovnan, kot rečeno, postavljen tako, da ko se rodiš v njega, pozročiš pet, šest, sedem krat preveč izpostov, kot jih planjec more. Uh, torej, preden si sploh karkoli začel delovati v tem sistemu in v tem smislu je problematičen. Ne? Ampak uh, bi pa samo posvaril pred tem, da ni nujno razmišljati o spremembi sistema v, v luči razprave uh, uh, kapitalizem, socializem, autoritarizem, v v tem smislu, morda lahko um, razpravo malo zložimo. Verjetno je bolj smiselno razmišljati o, o, o problemu sistema, ki temelji rasti. Najbrž gre za 90% pokrivanje s kapitalizmom, morda pa tudi ne. Um, in torej, sistem, ki pravi, da smo dobra družba, če imamo letos več materijala, kot smo ga imeli lani, in čez deset let še več, in čez 20 smo toliko kot prej, Sistem, v katerem avtomobili, televizori, hiše rastejo, morajo se večati. Ne. Ta sistem je težko udejstvovati, v planetu, ki je omejen. To je ena tako temeljna napaka v računu, ne. In sigurno, sigurno je treba ta, to razpravo dati na mizo v teh metaharacijskih pogovorih In obstaja cela vrsta raziskovalcev, akademikov, ekonomistov, ki premišljujo, ta morebitno drugačen sistem. Uh, treba se pa zavedati, da ne smemo se lotiti hm, na način, da bomo razpravljali, oblikovali en sistem in potem ga zaženemo prvega v mesecu na tisti datum. Ne? Bolj moramo razmišljati o tem, kako lahko posamezno ukrep zdaj koristi in ta drug tudi koristi in ta tretji spet koristi in tako naprej. Ne? Um, In recimo, en primer je bil zadnjič na uvodniku v, v sobotno prilogo. Uh, univerzalni temeljni dohodek, te ideja, da bi moral vsak posameznik dobiti nekaj, nekaj sredstev, s katerimi bi lahko prosto razpolagal, so predlagali, da se ga spremeni, da bi obstajal univerzalni zeleni temeljni dohodek. Torej, vsak od nas bi dobil neka sredstva, ki bi bila namenjena prosti porabi, ampak porabijo se pa lahko samo za okoljsko konstruktivne ukrepe. Torej za nakup zelenjave, koles, uh, oken ekoloških uh, in nekih ukrepov, ki spodbujajo okolje način življenja. Ne moreš pa tega denarja porabiti za letalsko karto, za avtomobil in tako naprej. Ne? In to bi bil recimo en, ena taka mala sprememba, ki nismo spremenili še sistema, ne? ampak je pa sprememba, ki bo pomagala, da bo tri leta, šti leta kasneje se pogovarjati o drugih ukrepih. Ne? Eh? prišel prišel pod glede strofa in da se bom morala nekaj nasočiti. Pačako sem danes pa nam predala da sem učena da sem razumela pač 10 let pomako to autonomno pristala kako. Na primer kemo se šolest karier site da ne doslušam ali neka deset deset let, najem kadere se zavezala tukaj pred ko smo se da najprej Sigurno, Težko se ne strinjam. Um, en od, od, od emeliteljev sodobnega okoljevarstva, Aldo Leopold, je leta je bil tako v klicu in je takrat v 50-ih že zapisal da predpogoj, da varuješ na je, da jo sploh razumeš. In tak je tukaj, ne? Predpogoj, da izvajaš podnebne ukrepe, ki zaščitijo in stabilizirajo podnebje, je, da sploh razumeš, kako ta problem nastaja. Ampak ne samo, da razumeš naravoslovje, torej, ce odvaja, sedjevanje planeta in tako dalje, ampak da razumeš tudi svojo vlogo v njem in da razumeš ta, te generacijske napetosti, o čemer ne? Um, Za to razumeš. O. To tabelo različnih interesov in vzajemne povezanosti generacij smo sva z Andrijem sprintala in bi vam jo razdelil, ker je namenjena pogovorom doma ob kosilu, ob pogovorih z različnimi generacijami. A ker lahko vsaka generacija sebe po še ne, in, in potem komišince in se in se lahko ta vaja v iskanju medgeneracijskega dogovora začne že za kuhinsko mizo doma. Ne? In se vse te težave iskanja dogovora lahko, lahko hitro pokažejo. Uh, okay, to je, to. Hvala, je eno, se... ja, hvala, še z moje strani. Uh, res se mi je zdelo, da vam je tema zanimiva. Hvala za vsa vprašanja, razmisleke. Uh, Nikakor uh, ni bilo iluzije, da bomo zaklju zaključili ta paket in šli od tukaj zadovoljni, kot da smo v uh, ampak se neko črvičenje šele začne. Uh, in Če kogarkoli, karkoli, zanima na to temo, uh, mi lahko pišete. Um, Pred tem, ko, ko mi pišete, pa ena mala prepreka, ki testira vašo motivacijo in to je, da morate reči Andrej za mail. <laughs> za mail.